من ثريات اعمالنا عبैया الله فلامظنلا وميضل الصالحات يلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم اهسان الى يوم الدين وامى بعد قال الله تعالى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 <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اامنوا بالله واقولوا قولا سميدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محمد باسلام كما بارك مشكور الله سبحانه وتعالى نكمت يا رسما نكف درجه كيف نسيتو كيف نسيتو بانت محمد صلى الله عليه وسلم hadi ayote napenda na nafsi yangu pamoja na nafsi zangu katika sala lazima na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufata ya ayote na kuangusha na yote yanayotakataba mengo kubwa kabisa nikutafuta kwa dira zake kubwa kabisa kutafuta na radhi zake kwa inshaAllah inshallah naibaki kutubangu ninakuhusu ya sala amal menee katika mii masala ya lahu dakika uslamu ambazo mazipi masala ya tamsiria na mwinga namna gani tunavaribu jamii namna gani tunapoita kitu mbaya katika taswira au katika maisha ya jamii uislamu ndo namna hakika katika uislamu ni mfumo wa maisha na uadilifu na uislamu ndo mtaka mtu Alafoya jambolaiki lorote bile. Bas angalie yule muumba lemuumba sheria alizompangia na kumatua jamboni ro. Leo tutaongea. Mendeleo saa 4 teknolojia tuna masuala ya taasisi, masuala ambazo zimejaa pili mbali Kipindi hivyo au masuala hayo yana malengo makubwa Lengo la kwanza ni kubadilisha fahamu au sikla za watu waze kwa mtazamo wa kimarathi. Na lengo la pili ni kumpambaza mtu. Nadhike na kuzipata, nadhuma na kuzipata chini ya mfumo huu wa kimarathi. Ikumu kwa Kwa sababu ni hukumu ambao kunamdhuruma mwanadamu katika maisha yake yote. Mwanadamu anaishi katika hali ya dhiki. Sasa miongoni mwa mambo ambayo wameapigeleza ili kumpambaza mwanamke huyu, utaona mashindano mbalimbali ya mpira. Tunashuhudia kwa kibanda la mpira mwanadamu asiwaze namna gani maisha yalikuwa magumu pote yeye namna gani hizi chakula imekuwa mtihaji asiwaze hali baada ya wazi leo kufungwa hawazi leo tamchanganyiaendelea ndivyo ambao tumo huko tunamthengenezea mwanadamu temeda mbadi zaidi mpaka mtu anasikia kumsahau Mola wapi kwa masuala ya mpila, masuala ya tamthilia ndio haya mpuno wa magharibi unaweza yuatengeneza na tuishijisha katika jamii ya Kiislamu niyo mtu kwanza kabisa sio kwamba na unamdhuru pia ukaenda mbali mtu asimkungudie Allah subhanahu wa mtu asimkungudie kwa bao siku ztarejea kwa mula wangu mtu na wote kutwa nzima anachukuliwa aruhie nyumbani analiwazwa na maswala ya tamthilia maswala mpila. yote hii, ni hata mbaya ambazo, usimungu kama rabbi umeweza kumfundimiza hasa kwa nadamu hasa leo tunajaribu kukufikia Namna gani tafsiria ambazo leo katika jamii zetu kila mtu kwenye tv tumo ndani ya msikiti kila mtu kwenye tv anajua kona yake bali ni sala na sunna rasira hakuna mtu ambaye hana kifinga na cha na kuangalia katika tv hema ni zipi hema tafsiria hema ni mpila. yani hakuna yetu hapa sikitu mtu ambaye haangalii kitu katika tv kama anayo pengine hata kwenye mitandao godoro tunafuatia hata kama hata tv bali tunaona hata katika mitandao vipindi mbalimbali vinavorushwa na hizi zongo za habari mtu anakuwa anayemfuatia sasa tunaangalia vitu ndani hivi ambavyo vinashajishwa na lazimu za hizi habari Uislamu atafahamaje masuala kama haya utakuta katika was ala familia baba mama dzoto au kwa watoto kwa ujumla kila mmoja na kitume chake ndio sivyo mabari kafila watu wanapojindikana katika jambo kababa yaani utakuta baba mama au dzoto kila mmoja na kitume chake mpindi da kichekesha mpindi da katoni si mbali mbali dzoto hizi zipo katika dongo la habari ambapo watu wa watu wengi katika waislamu tunajiangalia hamna ambaye ayeangalia kiasi hicho sasa leo mimi ni nimekusia masuala ya au mchezo wa minga namna gani Muislamu anapotazama ikiwa kama ni Muislamu watu wa nyajili tuangalie namna gari masara ambayo tunayaona mure katika mfumo huo wa kibepari jinsi ambavyo tunatengeneza paka yanakuwa mtu anaishi kwamba katika kibepari ni hapa matatizo farmasutiki yote kwa sababu ni sababu za matatizo halafu tupia mtanzije hizo basi tutaona kwamba matatizo hayo wanatatua wao na wanatatua kwa mujibu ambao hauko sifa wala mukataa ndio e, utakuta wanatatua matatizo kwa mujibu wa sikara zao si kwa mujibu wa muomba ambaye Allah subhanahu wa taala alimpa matatizo mwanadamu kutu waumoislam. Siri vipindi nitakampilia masuala majizo. Havikosi. Sikangeni. Havikosi maadili yanagongana na maadili ya Uislamu. Wote ni mashahidi Sitra maadili yanayooneshwa na joko za habari au tamthilia ile ambayo tunotazama sisi kama Waislamu havikosi masala ambayo yanagonga yanagonga na fikra za na Kiislamu madunia yake lakini haya badhayua kwa mtu mwenye akili na kwa Muislamu kutumia fikra zake na tafsira hizo au majizuio like hayo yanalenge kujenga fikra za kimagharibi ndani ya jamii na Kiislamu ili fikra hizo zibebwe na kupigiwa debe kwa kulenga familia zetu na hasa watoto wetu fikra hizo au tamthilia hizo msumuhua huko umekuwa ukitengeneza katika tamthilia hiyo au katika maigizo, maigizo hayo ili watu waweze kuabeba watu waweze kufanyia ndio masuala yao au ndio yao katika maisha yao. Elo Jamari baadhi ya fikra na kukupitia kutazama masala kama hayo masuala tamthilia ambao waislamu wengi anawashughulisha. Mtu anajua muda wa lakini adhi muda wa kumwabudu Mola wako. leo. Mtu anajua mechi zinasafanyika kwa sababu anajua ndiki sio moyoni mwake lakini anajimu da kufunda kwa Allah Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari mtu kuwahi tamthilia kabla hata mda watangazo lakini si katika msikiti waje ukateleza sala ya jumaa kitu haina mbazo mfumo huo huko wa magharibi kutesia masuala tamthilia na maigizo ambazo wanajitajisha mojawapo mtchanganyiko kati ya wanaume na wanawake kufanya ndio maisha yanitajwa la, la zamani hizi hili moja amewajua kwamba Ma, ma makutano ya mwanamke na ya mwanaume yapo 10 hayana nipaka maalum kinyume na Uislamu Uislamu mwanamke mwana na wanaume umeita ipaka maalum kutoka kwao sikiolela olela tu sikiolela olela utaona leo watu wanacheza katika masuala ya hurwa au kufalaga wanawake na wanaume huku kaenda sikafanya sana. Hiji kwavi ovyo tu. Kinyume na Islamo ambavyo umeamsha. Kwa hiyo kitu mmoja wapo ambao tunaipata ni wa wanaume na wanawake ni la uhumu. Ni swala ambazo inaendekana kwa namna yote mtu otifanya, hasa kuangalia Uislamu. Na swala hili Muislamu amekataa changanyiko wa wanawake na wanaume lazima uwe kwa mpangilio maalum ambao Uislamu unaruhusu. Baadhi wa watu kuchanganyiko kati ya wanaume na wanawake wana, wana ni sehemu mbili tu katika masuala ya biashara na hata ibada ya hija hizo ni mbili tu ndio wanaume na wanawake naweza kuchanganyani lakini leo sasa katika falsafa hizi tunapata fikra kwamba mchanganyiko kati ya wanawake na wanaume unawezekana kwa sababu wao tunaona kitu tunachoigiza masuala ya farada usheze ushezi mtufu tu ambao unaweza kuelezewa katika falsafa hizi ambazo waislamu wengi leo tunakuwa ni kuziangalia tunao lakini na sifari hiyo sisi nyingine utamaduna kwa uchi uzinifu ni jambo lililowazi leo Mungu hakuna ngana vitafsiria siislam utakaotazama usikute kuna swala la uzinifu hakuna hata moja hakuna hakuna tafsiria au swala zote zinazobana angalia Muislam leo katika masuala ya jinsia kama hapo usikute swala la uzinifu kwa maana wanadangaza kwamba masuala ya uzinifu ni swala nye kwa mwanadamu Mbona hawezi kushikia watu? Wao wako akazo hivyo, islamu, hau Waislamu haumtaki madamu hivyo. Wakampangia nidhamu maarufu kwamba wewe ukitaka kusana jiji hapo basi ni pamoja bwanoa. Lakini wao leo takuta hata utaona watu wa kushurieni wana mahusiano, kila ni uchezovu basi tu. Nifika ambazo kupitia tamthilia na maigizo tunaweza kutambasa na kujiona jinsi gani ambao mtumo huu unatengeneza fikra mbovu ambazo fikra hizo zinapingana na Uislamu. Nijeje? Gile gile? Kwa niko Abu ni fikra ya dini. Kwa niko wovu wazi. Na wanatembea uti, ulevi, kuna pombe, disco, hii yote tunaona kwamba ni fikra mbovu. Wao huanisha uovu wazi ambapo Uislamu umetataza kuonekana uovu wazi kwa sababu huu utaona msafu mtu kunya pombe hapa ni kushungua mawazo hawaonyeshi haramu wa pombe Allah Subhanahu wa taala amesema pombe ni haramu lakini wao hutangaza pombe Wasula kwa sura ya kwamba mtu na mawazo yake basi pombe anaweza kupunguza mawazi nile tatizo ambazo tunazoviona tukipitia masuala ya tamthilia na za kicheze ambazo wa tutamaribu tumeweza kustangaza vile vile masuala ya kishirikina ya kwa huduma sanamu kuonesha kwamba e, Yesu ni anaookoa mfano si filamu za Kihindi utaona misa ambapo tunaona wanapokuwa wa sanamu kila unyengea mtoto kwamba hili linataka kuujua mtu wengi leo utafuta yaani kila ukificha nitamsiliana na anaona fulani anaabudia fulani halio kwamba mungu huyo ni chukia labda kupitia maombi ya Yesu ndio misukumo yake sisi zote mifuko ambapo ambazo, kupitia masala ya tafsiria na silam watoto huweza kujinasa katika mbongo yao siku hizi kuna watoto wanaamini kwamba Yesu ndio anaokoa kupitia fikra hizo kupitia tamjia hizo kwa sababu anaona wazi na hivyo leo watoto hapaswa tumesha kili yao hapo sifu kwa kwa swesha mtangua au subhana wa taala kwa hiyo wao ukipitia tamfya zile ndio huwaweza kusoma na kuona kwamba Yesu ndio anatamka katikao yao na kuona kwamba kila mizi hizo zinazoweza kuendeleza maisha yetu na kwamba Yesu ndio suluhu ya maisha yetu kupitia msira mta Nigeria kila mdakini kitakaowapigia salamu yote hizo mifkwa mbovu ambazo Uislamu tatupasa kujitosha nazo wakati utazama wakati utazama Uislamu hizo atamkija hizo kwa nduku wa Islamu ya hizi za mtandao zimejitokeza hata katika tabia mbalimbali tabia ya kula tabia za mavazi pamoja na mahusiano kati ya jamii na familia na la kutitisha ni kuwa mashujaa sinema hizi imekuwa ndio kuigwa na baadhi ya watoto wetu wa Kislamu wanajifanyanisha nao katika mavazi kunyoa tabia na hata majina yao na hata majina yao baadhi ya watoto wetu kuona shujaa kijita Rambo, kuona shujaa kijita 78 upo Kislamu. Yote hii inetokana majisikaji, sitarahibi au tamthilia na maigizo na filamu zinazoweza kuakisi jamii zetu na hata totowetu kwa hiyo wakopu islamu Kupitia tamthilia na filam haziele kwa gorebu yetu, bali zina lengo maalum ambalo ufumu huwa kama umeweza kuliweka. Wakona mata kama un, kasrullah taala min بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين امامنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد اخواني واخواتي مشايخنا جميعا اذن ذكر رحمه ان تفضلتم تسمعني ان شاء الله تعالى ثم لاكيننا نوصينا الصيام pamoja نكثينا نفسنا حتى الله سبحانه وتعالى kwa habari ya hotuba ikizungumzia namna gani masala ya na tamthilia tamthilia mbalimbali katika ngoma za habari zinazoweza kueneza uovu katika jamii Uislamu unasimamisha zwingi tamthilia kama hizo au filamu kama hizo Muislamu mwenye yakinifu anazungumza kwa wazo kwamba wao wote ni tulivu kwa wa Muislamu Uislamu mbele matamani yetu si mbele bali tuangalie Uislamu na sima hii ya jambo hili. Sema sherehe yetu, sawa limenea sana. Sala la TV series ya TV ni Korea afindi. Sema ni mbaya. Watu wa Kiislamu wanalishiana, wazazi na wamkongwe ni kuangalia, sasa tuangalie. Leo na kupromotewa hii TV series ya Season si bure tu. Bali tumesema mwanzo, leo kubwa kabisa. Ni kwa ni kueneza fikra kati ya magharibi ambao sisi hivi na Uislamu ambao tunataka kuafikisha kwa kwanza. Lengo la pili ni kumshubulisha mwanadamu asione kwamba mfumo huu una dhulumu, asione dhiki na taabu anampata chini ya mfumo huu. Pengine atamkumbuke baba kiji na wakumburu ambao ipo siku watarejewa kwa Mola wao. Sijihesabu nafsi yake kama amfanya mema, atajua ameposikwa tarejewa kwa Mola wake. Ni takwa si kushughulisha kwa kumshauriwa mwanadamu ziki na tabu na majukumu yake ambayo Allah Subh'ana wa Ta'ala ameweza kumpatia. Ndipo katika mwendelezo, hafuchambua mambo gani ambayo kama waislamu ningeokuumbushana bila athira ambazo zinapatikana katika filamu au tamthilia au siku za juma kwa muda ni wa pili nitaanza. Ngo mwelekea nisikie katika tafsiria hili. ambayo inapatikana kumwasilisha mwanamke. Namna gani wao wamekuwa watu wakimwasilisha mwanamke katika jamii? Tafadhali Uislamu, ambapo leo inaonekana Uislamu unamdhumumu mwanamke. Lakini hakuna mfumo ambao umemtamini mwanamke kama Uislamu. Allah anasema wa idal maula fi su'ilat bi aidan bil Uislamu ulikuta mwanamke yupo katika hali ya ziki akuuliwwa. Lakini Uislamu ukaja kumnyanyua na kumfanya kwamba huyu ni mwanadamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala akampatia haki zake na moyoni yake Akampatia mwanaume haki zake na moyoni yake lakini leo kwa kuwa nadamu sana tunamwacha Mungu bale tuumba na ametujua huko katika hali ya maniki. huko pamoja na mama yako ba komentaliwa anakujua kuna anapaswa kutupangia wadhihi yetu na kutupangia mambo yetu si wanadamu kwa kukaa na kuona kwamba muislamu mdhuruma mwanamke au islamu kufanya hivi hizo ni vitu mbovu ukiangalia basi ana tamthilia na filamu utaona kwamba mwanamke yeye katika sura nyingi siwa ni nyingi tazelezea sura ambili mshababu mkutuba sura ya kwanza utoa tamthilia labda kwa mtu mwenye akili atayaona haya akiwa hana uwezo mwanamke ni mtu ambaye hana uwezo ni mwenye kukandamizwa, na hana samani katika jamii hivyo hii ni hali ya kupiga vita jukumu la wanawake kuwa mama na mke nyumbani yaani mwanamke kuwa mama na mke nyumbani kuudumisha familia yake kupitia tamsilia hizi na filamu hizi sio wala hilo vita kwa maana mwanamke ana uhuru wake anaweza kufanya kazi bila anapotaka yeye anasema na kuonesha sababu ya mwanamke patakagwa ee na mababu tunamuviona kwa mwanamke hapa anajike na takagwa na niaswa kwa yeye kukaa katika jumba lake utoana mwanamke ni kama alipo kifungoni na ya hana kazi tupokuwa kuangalia nyumba yake na wake yake ndipo ambapo tutashiriki na kutupia fila mtamtulia hizo ni nifika ambacho wao wameziweka na baada ya kuonesha tatizo hilo utoa suluhisho na matendo kwamba tatizo la mwanamke kudhalilika au kuonekana mama nyumbani kuna mzee sipo anapata taabu basi suruhisho ni kuasi jukumu amopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kila suruhisho mama mke alimuachia uhuru kwa mama mke anaruhusiwa kutafia haki zake anakuja kufanya fanyaji kila dosurisho tuniona kupitia tamthilia na filamu Uislamu unakubali utaona Uislamu unapinga na pia na hili kwa sababu islamu unatazama mwanamke ni kama mwanadamu ambaye anafatiwa kumlaki msingi la kulea na kuendelea familia yake. Kufanya kazi ni mubahah, si lazima kama mababa na baba wewe, na wao. Boma langu sana gazu lazima hapana. Toro kufanya kazi mti ni baba. Lakini na familia yake, asipodieo wa mtoto wake anapata dhambi mbele alahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, uka ukaonyesha kwamba mfumo huu tukie na msingi na mwanamke anapasa kuwa huru. Anapaswa kusana anataka wote ili jukumu lake jukuu ambayo alahu subhanahu wa ta'ala anampatia na kuonyesha ukotoku wa jukumu la wembeba kwamba hili jukumu la kulea na familia yake inaweza kupatia tabu Kwa sila atamkigia ambazo iona na kupata taswira ambazo ukipata ukiwa kama tofua kwenye kutafakari. Taswira ya pili mwanamke ni mwenye uwezo kushinda na wanaume. Kusema ngalaki anafanya maamuzi binafsi. Tunaona stilingi mwanamke ajia kumfusha. Yaani yale masuala ambayo mwanamume anaweza, kwa uwezo atatashiba mwanaume pia anaweza. Na yale katika jamii, kufanya na wataka kivini kiko ambazo wao wamezifanya na mpoko kutoka <coughs> mipaka ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka kuliweka. Watu pia katika tansiria na masala ya sila utoana kwamba watengeneza masala ya mapenzi, masala angonu, ya ngono kama mwongozo jumla. Wakionesha katika njia ambayo ni nzima na watu. Baada badala yake utasababuka dijara wa ku maisha Laini, maisha asila. Yaani kunakuta maisha asila sio alisia wapi, lakini wao kwa kuweza asila katika jamii, maana lao ndoa aina ya huzumu. Na kwa sababu hizo kwa sababu mtu huesti kwamba maisha ndoa ndo zote lazima huwe na ushero, maisha ndoa siku zote sio maisha mazuri gari, si zote katika asila ambao wao hukoziweka katika jamii. Na matokeo yake ndio aina au vijana kuweka picha ya maisha asila katika maisha yao ya ubariki. kwa ni baadhi ya madhara ambayo wamekuwa acheaweka kupitia masuala ya maigizo na tamthilia. Bila vile utaona wanaume au wanawake wanataka kuoa kuwa wa kuolewa. Utafuta vigenzo maalum katika wale unaotaka kuoa wa kwa mtizamo uliowasilishwa na sinema au filamu au tamthilia. ima uwezo au mwonekano Potofu tayule atakayishi naye kama alipoona katika sinema kwamba Muislamu anaweza kahishi na Mkristo, hana sasa, uhuru wao, ni mapenzi, ni hizi Silifika zote zipo na baadhi ya bibi wa Kiislamu wao kilitaji kwa kuona kwamba jinsia ni kitu inayoelezwa kwa mwanamke ana uhuru wa kumwania na mtaka ye yeye Mkristo yeye mwanaume, yeye Mkristo wa Kiislamu, anataka yeye, mwanaume ye mwanaume na mwanamke wa Muislamu, bado anaweza kuwa naye, siuhuru uhuru ndio mapenda? Matendo na atakayivo, zote hizi ni fikra mbovu limekuwa kiwasilishwa kupitia masuala asila na sinema, na sinema ambazo zinapingana na Uislamu. Na sasa tutaanza tukombi kwa mti wa bodini na class. Utawaambia Kais naye kwa mapenzi humuma na utulivu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alisema wa miongoni mwa ayati zake ni kwamba alikhalika watu kutoka kwa nafsi moja zawadi na bagrama bafikapo Allah subhanahu wa ta'ala nikumbieni kwamba naumo katika nafsi yenu wake wajala baina yenu mawada na rahma na kafanya kati yenu kuna mapenzi na kuniana humuma hiyo ndio dalaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini katika sinema utafuta kama hizi hazipo wao wamekuwa kishajiita kwamba ndapoku mtu kupenda familia aina mahamu ni yai maamuzi bali mtu amempenda kwaonekano wake au uwezo wake lakini anaweza kuolewa na mtu yote Hizi mifikra ambazo zimekuwa zikiwasilishwa katika kimche kupitia masuala ya filamu, masuala ya na sinema ambazo fikra hizi zinapingana na Uislamu. Watu wa Islam. Hizi ni sehemu ya sikla na sumu na chuki zinazoonyeshwa katika zarmina miongoni mwa watoto wa tislamu huko ni kuzitizama ambayo lengo ni kuharibu umma kwa kupeana fahamu za kimharibu na kubadilisha fahamu za islamu kusema mambo tofauti tofauti katika maisha yao masuala mbalimbali ambayo yamekuwa kioneshwa lengo kubwa kabisa ni kuharibu ufahamu wa islamu na kuweka ufahamu wa kimharibu mtu anakuwa anaona kwamba mfumo uliopo sio mfumo sahihi wa kusema tatizo la naweza kaishi na, na mwenyewe naweza nikafao si najua mwenyewe kupitia, kupitia na mfumo huu kama kupitia masala ya tafsiria na mchezo haijafuko bahati mbaya bali anaioa kwa makusudi takiwe na malengo maalum ndivyo kama tafamu malengo haya basi tuwe ni kuadhibiti kwa watu wetu kwa sababu inaleta taasila mbaya kwa watu wetu na watu wetu kuwa na msingi kibogu. Watu <coughs> wa Islam lazima tuwe makini na vombo vya habari zinapoonyesha michezo au mwingineyo pia sisi wachetu tunaitwa tumike kama chambo katika mikono yao hivyo ni jukumu letu wazazi kushirikiana kwa pamoja katika kusimamia familia zetu na kuwalinda kutokana na yote yanayofitidi au yanayowapa sumu kupitia masala ya tamthilia na masala kata nafema, ya michezo au maswala yanayosema ya ina kama mtu anapata umahiri wa alaykum salaam zenu mbwa mini pokoeli na sizeni na kunako na moto Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tukutie hukumu kumlea mtoto wako katika msingi na mahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka kwa hiyo leo katika ufumo wa kimagharibi tumekuwa mjangaji mmoja lakini wa haribu ni wengi zaidi kujitenga katika hilo na Allah subhanahu wa ta'ala aone na pole juu kudhibiti masuala ya tamthilia na mchezo ya kiruninga katika hapo moja zetu kwa sababu mambo ambayo yanatengenezwa hata langa mungu ni kubwa na hapa mbaya ambazo athalizo mnaweza kuharibu umma wa Kiislamu Inna <tos> Allah wa nabi ya huwa اللهم انزل السلام والسكين وادفع عنا كل عين ولا و na kuna nambatanha anachojaribu kuomba